Kapittel 13. «Og se, det var en Guds mann som ved Jehovas ord var kommet fra Juda til Betel, mens Jeroboam sto ved altere for å frambringe offerøyk. Så ropte han mot altere ved Jehovas ord og sa, «Alter, alter! Dette er hva Jehova har sagt. Se, en sønn født for Davids hus, hans navn er Josia, og han skal sannelig offre offerhaugenes prester på deg.» De som frambringer offerøyk på deg, og menneskeben skal han brenne på dig. Og han ga et varsel den dagen och sa, Dette er det varsel som Jehova har talt om. Se, alt dere och fettasken som er på det skal visselig bli strødd ut. Och det skjedde da kongen hørte det ord som den sanne Guds mann hadde ropt mot alt dere i Betel, at Jeroboam straks rakte hånden ut fra alt och og sa, Dere menn, grip ham! Straks törke thonnen in, den som man hade rakt ut mot ham, och han kunde ikke drake den till sig igen. Och altaret revnet, slik at fettasken blev ströd ut från altare, i samsvar med det varsel som den sanna Guds man hade gitt ved i Jehovas ord. Kongen tog nå till ore och sa till den sanna Guds man: "Jag ber dig, gör Jehovas din Guds ansikt mildare stämt och be for mig, så min hand kan bli frisk igen." Da gjorde den sanne Guds mann Jehovas ansikt mildere stemt, så kongens hånd ble frisk igjen. Ja, den ble som før. Og kongen sa videre til den sanne Guds mann, «Kom, bli med mig hjem og få nå styrke dig på, og la mig få gi dig en gave.» Men den sanne Guds mann sa til kongen, «Om du ga mig halvparten av ditt hus, vil jeg ikke bli med dig og spise brød eller drikke vann på dette stede. For slik befalte han meg ved Jehovas ord i det han sa, «Du skal ikke spise brød eller drikke vann, og du skal ikke vende tilbake den veien du kom.» Og han begynte å gå en annen vei, og han ventet ikke tilbake den veien han var kommet til Betel. Og det bodde en gammel profet i Betel, og sønnen hans kom nå inn og fortalte dem om hele den gjerning som den sanne Guds mann hadde gjort i Betel den dagen, om de ord som han hadde talt til kongen og de fortsatte å fortelle sin far om dem. Da sade deres far til dem, «Hvilken vei gikk han så?» Da viste han sønner ham den veien som den sanne Guds mann, som var kommet fra Juda, hade gått. Han sa nå til sønner sine, «Sal esle for mig. Da salte de esle for ham, og han red av sted på det. Og han ga seg til å følge etter den sanne Guds mann, og fant ham sittende under det store treet. Så sa han til ham, «Er du den sanne Guds mann som har kommet fra Juda?» Til dette sa han, «Det er jeg.» Han sa videre til ham, «Bli med meg hjem og spis brød.» Men han sa, «Jeg kan ikke vende tilbake med deg eller gå inn hos deg, og jeg kan ikke spise brød eller drikke vann sammen med deg på dette stedet. For det har blitt sagt meg ved Jehovas ord, «Du skal ikke spise brød eller drikke vann der.» Du skal ikke gå tilbake igen den veien du kom. Da sa han till ham, Jeg er også en profet liksom du, og det var en engel som talte til mig ved Jehovas ord og sa, Få ham til å komme tilbake med dig till ditt hus, så han kan spise brød og drikke vann. Han bedro ham. Dermed ventet han tilbake med ham, så han kunne spise brød i hans hus og drikke vann. Og det skjedde mens de satt til bors at Jehovas ord kom til profeten som hade tatt med tilbake. Og han begynte å rope till en sanne Guds mann som var kommet fra Juda, i det han sa, «Dette var Jehova har sagt. Fordi du har satt dig opp mot Jehovas befaling, och ikke har holdt det budet som Jehova din Gud ga deg befaling om, men har vent tilbake, så du kunne spise brød och drikke vann på det stede som han sa dette om til dig. «Spis ikke brød och drikk ikke vann», så vil din døde kropp ikke komme i dine forfedres gravsted. Og det skjedde, da han hade spist brød, og da han hadde drukket, at han straks sa alt i esle for ham, det vil si for profeten som han hade tatt med tilbake. Og han begav sig av ste. Senere fant en løve ham på veien og drepte ham, og hans døde kropp ble kastet på veien. Og esle sto ved siden av den, og løven sto ved siden av den døde kroppen og se, noen menn kom forbi, slik at de fikk se den døde kroppen som var kastet på veien, og løven som stod ved siden av den døde kroppen. Så gikk de inn og talte om det i den byen hvor den gamle profeten bodde. Da profeten som hade tatt med tilbake fra veien hørte det, sa han straks, «Det er den sanne Guds mann som satte sig opp mot Jehovas befaling, og derfor har Jehova gitt ham til løven så den kunne knuse ham og drepe ham.» i samsvar med Jehovas ord, det som han talte til ham. Og han talte så til sønne sin och sa, «Sal esle for mig Da salte de det. Så begann seg avsted og fant hans døde kropp kastet på veien, med esle og løven stående ved siden av den døde kroppen. Løven hadde ikke spist den døde kroppen, og den hadde heller ikke knust esle. Så løftet profeten opp den døde kroppen til en sanne Guds mann og la ham på esle og førte ham tilbake. Slik kom den gamle profeten til sin by för å holde klage over ham og begrave ham. Så la han hans døde kropp i sitt eget gravsted, och de fortsatte å holde klage over ham og rope, «Å ved, min bror!» Och det skjedde, etter att han hade begravet ham, att han sa till sønne sine, «Når jeg dør», «Skal dere begrave meg i det gravstede hvor den sanne Guds mann er begravet? Legg mine ben ved siden av hans ben.» For det ord som han ropte ved Jehovas ord mot alter i Betel og mot alle husene på offerhagene i Samarias byer, kommer med sikkerhet til å skje. Etter denne hendelsen ventet ikke Jeroboam om fra sin onde vei, men han gikk igjen i gang med å gjøre noen fra det allmenne folk til prester ved offerhagene. En hver som hadde lyst til det, hans hånd fylte med makt i det han sa, og la han bli en av prestene ved offerhaugene. Og dette blev årsak til synd fra Jeroboams husstands side, og ga ledning til å utslette dem og tilintetgjøre dem fra jordens overflate.